سرم آردن کو دمولانا مبتی توسی دخوت سے دورہ تفسیر قرآن در دیارہ نمبر کیسر چبہ محلہ بلاخیر مرغز کی اکیس آج دو جارات کی شہریز ازید ملائی دو پترہ ساتری اشیاء حضرت و سنت کیسر دکان نمبر تریس عبد الرحمت لازان ازید میں جنگیر اراد سوابی پروپرائیٹر انوار شیر تغیید موبائل نمبر زیرتین چه اللہ و ایستاسو دا معبودان پیدا کول ہے ویدہ پا آغے بانده دی لیکن پا آغے اشکال رازی چه سورہ حج دا سورہ بقارینا تقریباً شپاڑ سورتونا بعد نازل شویده نو جواب دی کیږي کی او اگر اوس ته چکرند نو بیا چې فکمشي باندې اعتراض کی یا جواب مخ کیږي کی او دا چې کم نه چې پکمشي هغه اعتراض او هغه صورت تر راځي دارانګي بازی وای چې نه دا په سور انکبوت کې چې کوم مثال د جولاګي الله ذکر کولای دی آیات نمبر 41 کې نویدا په هغه باندې اشکال لید لیکن اغام نسائی کی گزکا عن کبوت مکی دے او باقرام مدنی دا نو بیان سنگا کم دے سوال دے پا مکہ کیوشی او جواب دے پا مدینہ کے راشی اگر چه بازے جواب دا کئی او تدبیق کئی چه پا غیم کے دے شی چه صورت تراغلے بی پا مدینہ کے سوال د ماکه کې شی بی الله د مدینه کې ماناسو چې ماکه کې سوالو شو خدا سوال د پری خدانه راتلل راتلل راتلل حتی حتی چې مدینه کې کو نو مدینه کې الله جوابو کو الهغه یو مبتدی دے او سوال کای کای کای توله سي حکمت د وجه جواب نور کې اخر ولې ورسته کمنن سرو وې او اغله جواب ور کې دا الله رب العزت او کله داسې یا دا چې سورې هنجو لا نورا نازل شویا خوالاوی چه اغیع برا آبرا نازلی گیو دی بروس دا اشکال کئی دا اغیع جواب مخک نه نو دا جوابو نبازه خلقو کری دی لیکن اللہ اکبر علامی ابن کسیر او ابن جریر دارنگ امام قرتبی رحمه اللہ اغیع دا ذکر کئی چه نا راجح ها برا دادا چه دا اعتراض په داغی مخ کنو مثالونو باندهو چه کم الله مخ که آیات که مسالهم کا مسالی لزستو قد نارا آیات لمبر اول لسم کې امثلہ چې کم ذکر کلو دا او رو دارنگی دا باران دارنگی دا ظلمات راد او برق دا مثالون چې ذکر شو نو پآریباند د دې اعتراض کو دا واړو واړو چې زونه دا په مثالونو کې څه کرکول دا د لوی خلکو کار نه ده لہذا پدې باندې اس ايشکار ناراضي او زمونږه اوشای دغې لترجی ور کوي چې دا پدې باندې اعتراض ده او دا غي جواب وو ان اللَّهَ لَا يَسْتَحِي بے شک اللہ رب العزت نپرگ دی داہا براچ بیان کی پا مثال کے یو بیان کی مثال مَا دَهَرْسَ چِوِ بَعُوز وَتَنْ دَمَاشِوِ فَمَا فَوْقَهَا یا زیاد وید دی ماشینہ حقارت کے یا زیاد وید دی ماشینہ پا کے اس حکمت اول دا امسلہو یو حکمت دا چی دا مومن او دا کافر اظہار پیوشید دی دا پارے بیانوم فا اما اللزین آمنو پسر جاں کساندی چیمانی راول دے فای آلمونا انہو الحق من ربهم اغی پویگی پدی حبرواندے چی بے شکا دا مثال بلکل حق دے دا طرفان دا پروردگار دا و اما الذين امنوا و اما الذين كفروا اورچا کساندي چې کافران دین وايبا مازا اراده الله بهزا مثلا څه شی اراده کړی د الله تعالی په دې باندې د مثال دا الله دا مثال کې ذکر کوي معنی یو حکمت دا شو حکمت اول دا چې د کافر او د مومن اظهار الله واي په دې مثالونو سره کوم مؤمن به هر وخت کې غاړه دی چې دا بالکل حق ذګاجي الله ولیدینو حق دی او کافر بووی دای صلی ذکر کړه دای صلی ذکر کړه دا اوسم چې کلا کلا درس کې خبر او او لاګه مثلا مثال ذکر کی یاره دا شه شو دا شه شو دا چې کوم ملګری ا جوړ نه راوی یاره سورف کوله مثال ذکر چې کوم مرزي یا را دے پاکی دا مسالونا سلا وینو دے پا دے باننے پہ جاندے شکا فرید اغسے دے بوئی دا اللہ مسالونا سلا زکر کئی نو دائے اول دویم حکمتو یو ذلو بی ہی کسیرا خکارہ کوی پدے سرا گم رہی کسیرا دا دیرو ویہ دی بی او ہدایت کئی پدے سرا کسیرا دیرو تا اللہ پی دا دیرو گم رہی خکارہ کئی او ډیر ته په هدايت کوي الله اکبر ډیر هوا چې کم یا ګمراوي او یا بچ کم دي ډیر هدايت وله وي دوالو تعالی ډیر وي ذل به کسيرا و يهدي به کسيرا نو یاد ساتي یو ذل کی ګمراهان ته چې ډیر اوه نو اپ اعتبار ده افراذ سره د ګمراهان افراذ ډیر دي لکن ہدایت ہوا لیتے چھے کسیر اوے نو دا پیتبار دا منفعات سرا کسرت فائدہ دیرا دا دا دا ہی یو زلو بی ہی کسیرا یو زلو بی ہی گمراکوی بی ہی پا تقزیب دا دی قرآن کریم سرا کسیرا دیرو لرا چھ پا قرآن باندے تقزیب او کی دا غی کې اوجنتیاو کی نو اللہ گمراکی یا بلا مانا داچ یو ظلو گمراساتی بھی پا تک زیب دا دی سره سرا دیر و لرا داریں گے بلا مانا یو ظلو حلاکوی پا دی قرآن سرا دیر و لرا مانا حلاکی کی ویاہ او عزت من قوی پا دی قرآن کریم سرا کسی را دیر و لرا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَازَ الْكِتَابِ اَقْوَامَا وَيَزَوْ بِهِ آخرین او دا ترجمه دا ددی دپارک او چیو ډاله 1310 او اوسم بازه خلق شټره په کالجانو په شکل کې هغه راځي وی چې الله گمراه نو بیاره بو انسان مجبور شنو بیا دا ګستزاول ولې ورکی کالجانو کې دا اعتراضات نن سوابډیر کیږي ځکه هغه د جبري او اولاد او د معتزله او اولاد په کالجونو یونیورسيټو کې پاتې کیږي او نړۍ کې پیدایکی کو دا د پیداوار ځای نه دی نو دا وتاباند کوي نو موږ وی یو ذل به احقاره کوي دانچ ګمرا کوي الله احقاره کوي سر دې سره ګمराई د ډېرو ا مخ کې نه ګمراو فالله ای ګمराई سرګاندا چې حلاکت مراد ده یادا چې د قران تکذیب وکنو الله ګمراک وما يذل به الا الفاسقين او نقم را کوي نه هلا کوي يا نخ كار کوي گمراهي پدي سرا الا الفاسقين فرمانو فاسق هغه چاته وای چې د الله ذ اطاعت نوزي او د الله نه فرمان شي ا فاسقي الله وای دغه گمراهي په سر غندکم الله ځنا خپل اللله ظهد کوئي الله ځنا دا س پې کا شفا داغ کا سادي یا نوښځوونه د الله چې ماتهويلو زنا د الله مبا د می ساېه پلږ پهز د کل کووالی د غنا و قونه ما امر الله او کټ کوی دی غاه سلهرحم حکم خپلولی چې وکم تعالی دله تاله پریبانې و سواللا چې یو ځای دکی شي ویپسی دونا فیل او او ساتھ گئی دئی بزمان کا کین وَيَا قَتَوْ نَمَا أَمَرَ اللّٰه او کټ کوي دی آ اس چې حکم کړدې الله تلا پري باندې چې او زاید کړې شي و یو کسې دو نه فل ارځي او پسات کوي دای پزمنه کتي هلاکهم الخاسرون دغس فنتونوا لههم الخاسرون خازدې دي تاوانيان الزین ينقذون عهد الله د زمانی د جاہلیا د وروسو منا یو رسم او یو ظلم داو چې رایبان نقض د عهد کو لوز به ماتو او عادب به نه کولی کولې لکه نن سبا سیاسيان دانګي عام مسلمانان او دا د منافق نه قران کریم مم ذکر کوي او دانګي حدیث کې مرزي نبی عليه الصلاه والسلام فرمای د منافق نه د عهد چي دی به وادې او اوسم دغه وادې ټول سیاسيان را شیورز وادو او بل رستي کم نه اللده شه ولدي سب عمر کې برکات واجی هغه وای د سیاسي واده د فرټيزي دا ډوټینګي گیمنا دا څو وعده وادنی نه د سیاسي خلک لري ان کا غ برګ مولیان وليني او کا غ دا جماعتیان وليني دای سوادینه دي الذين ينقضون عهد الله دريق اس مواد الله غستدي یو د عام خلقنا لکه سوره اعراف 172 وګورئ تاسو سوره اعراف اتم سپارا سور اعراف اتم سپارینا شروع شویده او دارا آیا تا دارا زیبیا نحم سپارا کے ایک سو بہتر اعراف سباره چې زه وام او دا دا چې زه وامه لੰبار نو دې سره بیا اساني دا کاشله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِيَتَهُمْ اَرْكَلَا چِوَا غَسْتَ رَبْسَادَ بَنِي آدَمْ نَا یعنی دَ شَاگَانُ و دَاغَيْنَا اَوْلَادَ دَاغَيْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمْ اَوْ غَوَائِكْ لَا غَيْلَرَا پَقْفَلُ زَنُّ بَانْدِي والو وی غیبالا ولینا من غواہی کو من غواہی کو ا گئی دا وی من غواہی یو دا وادہ غسته ما زستاس رب نیم دادا مخلوق نوا داننګ دویم وادا الله ربوله زتو دو انبیای کرامو نا غسته وا الله کا تاسو وګورئ سوره شورا 36 سپارا آیات نمبر 26 سم سوره شورا ایات دیار لسم سپارا پنزشتما شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصواینا به ابراہیم وموسا وعیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی شرع لکم مقرر کل دے مانگا مقرر کل دے اللہ ستا سو د دین آغا چې حکم کلو پاگی سرانو علیہ السلام تا آغا چه وحی کل دا منگتا تا آغا سو چه حکم کلو منگا پاگی ابراہیم و موسا و عیسیٰ علیہ السلام تا پا دے ہاں براباندے ان اقیم الدین دا چې تاسو قائم کئی توحید لرا ولا تتفرکو فی او ڈالا بازی مجوڑو ای فبیاندت توحید کی دا وادا اللہ دا انبیاء نا او ناغستیوان او یو وادا الله د علماء کرام او ناغستیوان لکتاسو سور اعل عمران آل عمران سورت او آیات لمبر ایک سو ستسی سپارا سلورمہ سو آیات سور اعل عمران سپارا سلورمہ اللہ دینه موعده غسته غستوا چې تاسو به حق بیانوئ وا اذ اخذ الله او هر کلا چې واغسته الله وعده ارکلا چواغست اللہ تعالی میساق اللہ زین ودد آکسانو نا اوتو الكتابا چوار کتاب لا تو بیینن نا حول ناسی چخام بیان کوي خلکو د ددی کتابا ددگک چه کم کتاب د لما در کڑ ده یا کم مساله توحی دو وَلَا او نبا پتوی دی لارا پر نبا زوه ورا ازوهورهم پس او غرزو آغی آغی لارا رستو دو شاگانو او وای غستا په غی سرا دنیا لگا پا بے سمایش ترونا دیر بد دی آغش چه دی غورکوی دی غورکوی دنیا غورکلا دالا دین پری خودو دا درېچې اسماړې الله دو خلکونه غستې خودلته دوازده د انبيو نه دا مراد زکا چې پاره کې د ماتول تصور نه شراتلې هر پیغمبر د الله واده سر تر سولې ده او د انتها کو شیشه پورې اجکم نه د الله دین بیان کړل ده د الله توحیدی بیان کړل ده کیف تکفورون اوسته کلا علامه سلاد توحید ذکر شو دارنګور پرسی دوا اعتراضات او د سعیداږي جوابات هم شو اس کیف تک فرون نعمه اربا ذکر کئ سلور نعمتنا و انسان زما بندګیو کا اول نعمتو و انسان نشوید نشنمشت کڑے نو ابدور اببا کوم زما بندګیو کا فلا تعبود خیر بل چات چغما وهی ऐ सुख न शरारा से दे कैफ तकफुरोना सरंगे इंकार कवित आसो मुवा श्रीन माना कई कैफ तकफुरोना सरंगे शिर कवित आसो कैफ तकफुरोना इमाम امام ابو منصور ماتوری دی مانا کئی من این زہرت لکم الحجت انتا بدو من دون اللہ من الاسلام وغیرها انہو حق تاسلل دا دلیل دا کم زائن راغے کیف تکفرون عجیبا معنی کلی دا زمانگ دا مشایخو ترس چکم آگئی دا نعام اربع پا او بدو بندا کئی اغا رب تیشارہ دا ا وای ا حجته او ا دلیل تاسو لره کم زاین راغې چې د بوتان او د نور و عبادت حق دی کیف تکفرون کیف تشریکون د دیو جنامو پسرین معنا کوي کی؟ کیف تجحدون وجوده و او تعبدون معه غیره لکه علامه ابن کثیر معنا کوي کی؟ کیف تکفرون سرنګ کار کوي تاسو تاسو لرد انکار دا دلیل دا کمزای نراغی، سرنگ شرق کوئی تاسو کعیف تک فرونا، سرنگ انکار کوئی تاسو دو وحدانی دلانا، وکنتم امواتا او وی تاسو نشطو، فا احیان پیدا ایکل تاسو لراشت ایکل تاسو لراج، جواندی تاسو لراج، سم یمیتکم بیاب وفاد کی تاس لرا سم یحییكم بیاب جواندی کی تاس لرا قیامت کے سم الیه ترجونا بیاب خاص تاس دے اللہ تاوا پسکلشی دپارد حساب دپارد حساب گورا یاد ساتی کیف موت اطلاق حل عطا علال انسان حینم من الدهر سورة دهر آیات لمبر ایک کرازی حل عطا علال انسان حینم من الدهر لم یکن شایم مذکورا فا انسان داسیو زمان را غلوا چھے نشتو نشتو اونا وجود نو نو انسان نشتو دارنگی انسان علامہ ابن کسیر دی زائے باندے بیا دیر ریوایا ترانه کلکړې دي دا ډېر اهده آیاتون رانه کلکړې دي چې هغه وایي د نه مراد دا چې تاسو نه نو چې نه وجود مونو په احیا کوم تاسو د دنیا تر اوسه پیداې کړی ثم یوبیتکم بیاب مو دنیا کې وفات کی او ثم یحییکم بیاب مو دوباره ژوندۍ کی قیامت کې سم ایلیه ترجعون بیاو خاص تاسو دے اللہ تا واپس کڑے شئی دوبارہ جون اغا جون جون دا قیامت تے او فاتش دا چھ دیزا کے باسے معنی دا کئی چھ وی تاسو مڑا فا نو تاسو بیا جون دی کڑے فا قبرونو کے او بیا وتا سو افات کیا او بیا د قیامت پرس بجوند کی دغه معنی دا معنی بالکل چکنده نو درسته نه او صحیح نه دا زکه چې قران کریم ذکر کړي د انسان دو ژوند دی هغه نه درې مارګه ثابتې بیا او درې حیات ته جوړیږي نو چې درې ژوند او درې حیات جوړیږي هغه قول قول صحیح نه بیا اللہ اکبر لکہ تاسو گورای دو مرگا دی او دو جواند دی سوره مومن آیات لمبر گیار آو تاسو لگو سلی رشتہ مسیح پارا سلی رشتہ مسیح پارا سوره مومن آیات لمبر یه قلتا اللہ <سؤال> رب العزت <سؤال> فرمائی جہانمیان چھکرہ جہانم کی ندیب ہوئی قالو او به فرمای دی ربانا ارا بزمنگا امتناسنا تاینی وا احی ایتناسنا تاینی والا ملوکلو تامگا اسنا تاینی دوا ظالا وا احی او جو اندیکلو تامنگ لاراسنا تاینی دوا فیري تا طرفنا بی زنو بنا او اقرار کما پخپلو گناونو باندي پس آیاشت د دوتو د پارمن سبیلن سلام سلامشت د الله بو اینا نا نلار نيشته زکات تاسو د الله او وحدانيت نه انکار کړه اوس په دې جہاد نام کې ی نو دوه مارگا عبدالله ابن عباس عبدالله ابن مسعود دا ټول ذکر کړي چې دا آیات او د سوره بقره د آیات او د څنګه آیکه دوه مارگا نو دا سه دوه مارگا یو دا انسان نيشته بیا د دنیا ته چراګنو بیا په مارګا غدا دوه مارگا او یو حيات دنیا کی یو حيات اخیریت کی داغت دوا حیا او داغت چې کوم نه مرګ دي عبد الله ابن عباس هم تفسیر کوي عبد ابن مسعود هم تفسیر کوي دارنګ علماء قطاده دارنګ فرراح دارنګ امام سالف دارنګ زجاج او ابن قتیبه دارنګ ابن الانباری دا ټول تفسیر کوي د دیو جنا علماء کرام عام ذکر کوي چې د صحابه کرامو نه صحیح مسلک ثابت دارنګ ت تابعین نو صحیح مسلک ثابت اګه دادې او کم چې دا حیات په قبر دي ځکه په احیاکم په قبر مراد چې اخلی نو اګه د صدیق کول دي د صدیق کول دي او پاره باندې مفسرین رد کړل دي علامه ابن کثیر ذکر کوي چې دا قول صحیح نه دی صحیح قول ده چې اګه دامن اول کم تفسیری کوي د دیو جنا ایمان کارته ذکر کوي والحيات التي تكون في القبر على هذا التعليل في حكم حياه الدنيا وكيل لم يثد وكيل لم يثد بها كما لم يثد بموت من بموت من اماته من اماته في الدنيا ثم احيا في الدنيا چې حیات په قبر کې کم حیات په حکم د دنیا کې ده مارا غزال له مستقل سره شمار نه دي فکم زواما اسنه چې سو کوي دینه خدا صاحب تیږي چې حیات شته حیات نشته په قبر کې داسې ازکات لکه شره داسی د توه حاوی کې ذکر کایې اغا وای عقیره تاوی شره اغا وای وا حاضر چې کم یادې د روح قائل دی د قول په بنا باندې وای دا اعاده په قبر کې اعاده خاصه لا توجب حیات البدن قبل یوم القيامه دا داس اعاده دا چې دا قیامت نه مخک په بدن کې حيات نه پیدا کی دارنګ امام مزهري رحمه الله تفسیر امام مزهري یعنی مجدد الفسانی تفسیر مزهري کے ا دې زبان ذکر کړي وای او اما فلقبر فلیسا بحیاتن قبر کې چې کم دنو حيات نشته په دې الفاظو باندې ذکر کړی دی بلدان چه علامه ابن کثیر کم قول را نقل کړه د سدینو پاغي باندې رات کئ هغه واي دا صحیح نه دی بیا کم تفسیر مونږ ذکر کړه د ترجی په دی الفاظ ور کئ وی وس صحیح هو ما تقدم ابن مسعود و ابن عباس و اولئک الجماعت من التابعین وهو كقوله تعالی قل الله ثم یحییکم ثم یمیتکم د سورہ جیسی لمبر تانبر 26 نو سورای جاسی هغه بیا را نا تلکړی تایید ک وی سیدا خبره ده چې کوم د عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن مسعود او د جماعت د تابعین نه کله د تابعین د جماعت د عام جماعت د تابعین دا خبره ده چې هغه دا وایي چې قبر کې د حيات نه لې او دغه دوه ژوند او دوه مرګ دی تر د تابعین د جماعت مون کې کله کله و يره د جماعت ارشاد توید او سنانه مخ کې چې کوم د قبر د حيات چاین کار اتوای تا خبرنه نو تا خبرنه داننګې قبر کې کم ده چې څوک یې اعاده کیږي ومه نو ګوره هغه اعاده نه ده هغه ما ته تذکر کړل د عقیده طهاوی د شرع عقیده تای قول چې هغه دا دانسې اعاده دا چې بس صرف درد و غیره محسوسيږي یا ثواب او نعمت محسوسيږي اگر که بدن ذره ذره ولي لیکن لکهن هغه چې دې سره حیات د بدن د قیامت نه مخکې ناراضي دا صفه غي ټول بیا دا قول ذکر کړل دي بیا دانګي پدی باند اتفاق د امت علامه محی الدین محمد ابن شرحه ده فقه اکبر کې القول الفصل کې ذکر کړي وقد اتفقوا وقد اتفقوا القول الفصل بهترينا شرح لها اوي وقد اتفقوا على ان تلك الحيات ليست بحيات كامله تكون مع القدره والاراده والافعال الاختياريه اغه وای د پدی باندي د علما او اتفاق دي چې قبر کې کم حيات نه دا صرف په قدر ما و ايتل زذو دي نه دې سره چې کم دي افعال اختیاري رازي نه اراده وي نو دا ودا پکني چې پاسي او کېني نه بس د دې وجنه اوا اولماده سودیا اتفاقی طور سره ذکر کړي ال لجنه دایمه کې چې چاته دا سوال کړو يروی بعض خلک وایي چې پیغمبر د قبر نه را راوخ کړي نو چې پیغمبر د قبر نه را راوخ کړي دا خبره سیدا وایي دا اعتقاد فاسد او خیال کاسب دی لا اساس له دا دې لا اساس له هودې د اس بنیاد نیشته دا ډګوسلې دي او بیا وایي وایي زکر تش نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کی لا يتحرک بمدیدن ولا غیرہ فحس کس حرکت نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کی نہ کہی ہاں نعمت نبی علیہ السلام جسد تا چھ کم دے محسوسی کی سنگا کیفیت اللہ تعالی معلوم دے خدا حرکت نہ چھ قیام خود اور کو لا يتحرک بمدیدن ولا غیرہ غیر ہی اتفاقی تر سر ادا ذکر کہی دان گے پدید اہل سنت والجماعت اتفاق دے اتفاقی مسالہ د اهل سنت و الجماعه چې د قیامت پر اساس باندې به روحونه چیکم دی نو بیا جسد ترازی او کچا قول د اعاده د قبر کول دی چې هغه غورل کلام ابن قیم دی پیش کړو خپل تابع ترجمو کې غدر کئ نه کئ الویل خلق ترجمو کې ادر کئ هغه وای اعاده قبر تکي کو نو صرف د سوال په وخت کې وای او شی خپل بیا ازه کر دا سوال چې اپ وخت کیوشو بیا فور رن هغه چې کوم دل ل شفا دومره انی پانی وی دومره انی پانی وی چې هغه تاړو مستقیل حیات ویلیم نشي مستقیل حیات هغه بیا چې کوم د نوای مړي دی هغه وته بیا مړوي او دای وای نه په دې قبر کې بیا دغه سداروح وی یا تعلق دا سی وی چې ماله وساره مستقیل ژوند دی او هغه کې چې کوم د حیات دک څخه د جسدي رازي جسدي عنصر دی دا اټا مسلک په تابین او کینات ير شوی مسلک په صحابه کرامو کینانه ده د اچا مسلک په اهله سنت والجماعت کینانه ده وقادت اتفقوا علی ان تلك الحیات لیست بحیات کاملت تكون مع القدره والاراده والافعال الاختياريه د اجماع اهله سنت نامونکره درنګه پدا کی ذکر کین زاد المسیر کی علامه اب الفرج آن ذکر کین وی وفل حیاتین والموتتین اقوال فحیات تینو و موت تینو کی اقوال لین و اصحوا ان الموت تال اولا کونو ان الموت تال اولا کونو هم نطفا و علقا و مزغا ف احیاهم پی الارخام و ای اولاد آده دینا مراد دا چه دی نشتو دو مین دو پلارانو پو اغاملاگانو کی نطفیوی او چکاوینو اللہ جواندیکر کې ثم سم یمیتوهم بعد خروجهم الى الدنیا چه دنیا تارالندغینا پسملکل ثم یحیيهم للباس یومالقیامه او بیا به قیامت پرسباند ژوند دی کئ وهاذا قول قول ابن عباس قول ابن عباس وقطاده والفرا وسلبن والزجاج وابن قتيبه وابن الانباري وایذا قال ده ابن دا تابعین دعو لیکن اللہ اللہ دی دا کسان چې علامه ابن کثیر ذکر کړو دا رنګ بیان القرآن کې ثانویره هم الله دیو موږ دیو بندیان یو ای دیګ بندیان وای غوخه کېلې داز ذکر کوي ثانوی صف دغه معنا کوي شیخ الهند رحم الله دغه دا دا, دا. رنګ فواید عثمانيه هغه هم دغه دا دا دی داز ذکر کوي بلکې دا اتفاقی مساله ده پدې کې د هیڅ اختلاف نشته د یو مشر یو کتاب لیکل غوښوي د دینه دانه ثابتېږي چې قبر کې حیات نشته ځکه چې د علامه ابن کثیر دا قول عمره نقل کړه دي چې سودی دا چې قبر کې حیات ته خدای علامه ابن کثیر دا مې شد غسی چرته لکیتو کی ترجمه کې چې ترجمه غلطو کی عوام ته دوکږي چرته چې کم نه نو عبارت نیم ګړې را نقل کیه کې کی علامه ابن کثیر خدام بیا چې وصحیحهما تقدم عن ابن مسعود و ابن عباس اغه دې آدوالو فળા د پرې خو دو چې د تابعینو د جماعت قول پرې دی د صحابه قول پرې دی او د نور قول را نه کل کې هغه شکبیا الله اکبر دالنګې مارې قران کې ام مفتي شفیع رحم الله اګام د ذکر کړک زما خپل ځای باندې وام سلور اقوال دي مشهور اب ز خپل ځای باندې ان شاء لیکن چه کم خلک دا وای چې د جسد سره تعلق د روح شته م نه غوړي دا نه وای چې مړ بیا ژوند دی کیږي دا قول د باز بادلمو مو د تعریف اتفاقی د اهل سنت والجماعت نه چې کم دنو خلاف دی چر دا حيات په قبر کې ناشلېږي ان شاء الله زو بیا کم چې حيات د شوادہ و دی یا حیات د بیان او زوړ دغه تفصیل ان شاء الله بیا خپل ځای کې څه قدر او کمه او دغه کافي دي حیات د شهداو مبارکه د شیخ زاده عبارت چې جمع राणा کلکل ده اغه وایي چې حیات د شهداي کرامو اغه څنګه ده چې کم قبر کې راضي ولا تقول باندې چې کم الله ذکر کوي یا څنګه ده نو هغه دا وایي چې دا حیات روحاني ده او دا بالجسد نه او بیا وی وای الا هذا ذهبت جماعه الصحابه والتابعين واصحاب الحديث ولم يخالف في ذلك الا جماعه من المعتزله دا حیات روحانی ده او دا جسدی ده او دا صحابه او دا تابعین دغه مسلک ده او د محدثینو دغه مسلک ته الله اکبر صحابه تابعین معنی د امت اجماعي مساله ده چې د حيات په دې جسد سره دا څنګه د دنیا کې او بیا وای په کې مخالفت شي کړه دي نو معتزله و کړه دي دا عثمانه ته معتزله یا وې شهادت والے د معتزله مسلک ته تر صحابه او د اجماع خلاف دي دا رنګي حضرت تنویر رحم الله تلخیص المرقات کې ذکر د معتزله کیو داله د صالحیا دا دا مسلک ده چمڑی سرا خدرتم وی ارادام وی افعال اختیاری سما او و بسور اوم وی لیدل او ریدل کتلون که دا دا موتزلہ و مسلک ده دارنگی دا, دا موتزلہ و مسلک اتفاقی تور سره علماء دیوبند رحمهم الله اګه کشف المغالطات ک او کشف المغالطات کتاب ده چې کوم علماء دیوبند اتفاقی تور په دې مسله لیکل دي چې مړی ناوری مړی ناوری وځای ټولرز وای مړی یوری مړی دا د دېګبندیان شو دېګبندیان او تا ګور خپل کور کې تقسیم جوړ کړي دا به ته خلکو ته د پنجاب نه به کوتاو بوتاو او ته به دا دې بدا کې دې بدا کې دا دا د علماء دیوبند اصلي باغيان دي او اغه علماء دیوبند توغور خپل کتاب مکالمه بین المذاهب استادو د کراچي یو عالم لیکل دي او اغه کی ذکر کئ چې علماء دیوبند اغه خلق دي چې احناف دي خدای انفیت سره سره اغه په توحید باندې انتہیظ راړي او توحید ب زیات بیانې تاسو توحید ته تا بیان کولای دي په توحید پويږي توحید مولي ده, ده خو په چې ستاوي توحید چه خبر نه کما خبره چې مشرکین مکه کوله اغه خبر استاسو م مشرکین مکه دا وی هاولای او پدې باندې د امم د سوالو سوالو مفسرین اجماع چې د دنیا کې شفارسیان ګرځول اخرت خو غی مننن نو اگر مرغ اصل د انکار موږ دا بجال عقیده مرغا غستا تاسو بیا دیو بندیان شوی توحید دې جن یمنه چې توحید ستای بار کیف. دا یو ظلم شورو شعر پدې ملک دا ایس مسئلہ نوہ او لو یا مسئلہ تے جوڑکلاو دا اتفاقی مسئلہ دا اتفاقی مسئلہ ده تو خو اول خپل کتابو نو کورا ستاسو اتفاقی کتاب اتفاقی کتاب دا دای آغا حیات الاموات دا سید نور الحسن شاہ بخاری سے بہو آغا ذکر کئی آغا کے آغا لیکل شو څنګه دے نو آغا خپل پاس منظر سے کر کئی آغا دا کتاب ما چلی که نوائی دا د تنظیم میں اهل سنا او د جمعیت تو اسلام په مشوره دا لیکل شوی کتاب دی اتفاغ کتاب دستاسو بیا چې کم دی اوغ مال مالله کتابونه د ملتان د خیرو ندارس مح سبراو اوغاله کتابوونه مرکلو او په هغوی کتابوناغلی کللیدي اوغ وای چې دا مسالله چې کم دا دا مسالله د ضروری آقاعد د ن ده داړو ضروری مسأله دام نه وایي ضروریه مسأله دام نه او تاسو نه لوي جوړر د خپلېم نظریې خلاف ديیمه مسأله دا چې عقب پغې کې ذکر کای د دا مسأله د حيات او شهداو د حيات او الانبیا د دا سره د نه تردی پوری که بیایو سڑی دا مسئلہ چیڑنو دا سے بے چیڑی چی ابن عبیم جوانده دے, دے ابو جالم جوانده دے, دے عطبہ و شیبہ و دا طول جوانده دی, دی خواستن حیات تن آگا بیاق پلاوی دا حیات یو نو عد حیات تا او حیات دنیاوی نده او اگا بیا ذکر کئی ہوئی د حیات د شهداو کې چوي په دیو د اجلای مفسرین دا, دا, دا رنګ د آی می دین دا ټول چې کوم د متفق دی چې حیات د شهداو دا روحانی ده او دا جسدی نه ده او عنوان ورکړوي ایک حقیقت حیات روحانی هه جسدي نه هی پدی باندې هغه عنوان او سرخی قایمه کړي دا او بیا وای چې په دا چې حیات روحانی ده وای دا تواتر سره ثابت ده او د اغه صحابه کرامو نمونه یې لیکلې دي چې کوم کوم صحابه کرامو دا اروا ترانا کلکل دی اغه نمونه یې لیکلی تواتر ته د حدیث را سیدل دی په خپل قول باندې د تواتر منکری او د تواتر منکر حکم ګره چا بیا سي چې د حکم متواتر د منکری په خپل قول باندې چې تاسو وای د اجماع منکری یا کافری یا مفتدی شیخ زاده وی واله اذا ذهب جماعه الصحابه و تابعین و اصحاب الحديث د صحابه او جماعه دې طرف ته تللی چې د حيات روحانی دی د متکلمین او د محدثین ټول په باندې اجماع ده دا رنګي اانځه څرګی په او القول الفصل کې چې د علماو اتفاق راځي د حيات سره فعال اختیاری او دا وغيرها نشته دي او تر هغه له دا دی او دادی او دادی, دادی علماء دیوبن اتفاقی طور سره ذکر کړي چې کم خلق وایي چې مړو سره قبر کې د حيات ته چې اراده او فعال اختیاری و سره راضی او سمع او بصره و د معتزله او مسلک ته د فرقه صالحيه کشف المغالطات کې غیم ذکر کړي تلخیص المرقات کې تانویره مولا ذکر کړي دیو اجماعونه علماء دیوبن اتفاقی طور سره وای دا غي منکر استاغبل کتاب شه اتفاقی طور لیکل شوی دا, دا غي منکری دارنګ د دا صحابه او د اجماع منکری دارنګ دا پاړه دا باندې القول الفصل کې چې کوم د متکلمین جمعاره نقل کړی دا دغه منکرې تا اخیر تا شر دیږي هیڅ هم نشته سیاده پراپګندې نو چې ټونه برافلېږي کله یو ځای چې چیټ لیکلې جیمنګه تحریری جواب درلې خو خدا جواب په پلوډ باندې نه کې دا په دته پاتره چې په پلوډ باندې وشی نو بیا کزه چاته په ستانه کې دنه س 44 کوم نزاب پټي کو په لوډیشو ما سره خو شش تا دنه شته دنه کاله دې مونظره لري یره دې پټه به مونظره کو مونظره مونظره اعلان پټي اختر پټ میړ نه مونظره اعلان پټ نه کوي مونظره چا نو سرګان کوي دارنګې چټونر ا لېګل چهردا وګوره پلان کې لیکل پلان کې لیکل قران الحمدللہ موږ سره دی پاغي باندې تفسیر د صحابه کرامو موږ سره دی او الحمد اجماع د صحابه کرامو هغه موږ سره ده دارنګه اجماع د محدثین او متکلمین موږ سره ده الحمد الحمدللہ بلکل مطمئن او زموږ خلا الحمد الحمدللہ د قران او سنت او د اجماع د امت نه ثابته نظریه ده بهر كيف داج ټونر علیګل چې موږ له بخامه تهریری جواب راګې دا سلا دا سلووی دا سر عبد الدار وای چې ځان مشهور کی ځان مشهور کی خامخا کا کینو میراب کې کایو کا کایو کانو بس مشهور بشي او که کا دا ځان مشهور ول دی پدې یو سعوديای عالم راغل او تبلیغ کی زمونږ ملګری خبره کلمات تپوز وکړه چې زمونږ پدې پاکستان کې داسې خلک راوتړي چې هغه وای قبر کې د مړی دغه سي ژوند وی هغه وای چې ځې خپه جنم دا ټول د خپل شهرت د پاره لګیا دي او مسله ځان مشهوري پدې مسله ځان مشهوري نور پاره سره سونه او دا ول وی دا به ان شاء الله زه بیا ذکر کوم دا دید پر وای چې زمنګ دا لار بیا کولاوشی او کم غندونه چل بصائر کې لیکلي دي یا کم غندونه نور دایمه شرانو کړي چې هغه غندونه بیا شروع شي او خلک قبرونو ته سجدي شروع کی او خلک چې کم نه پزان ګټول شروع کی او چې کم توحید نعمت الله رب العزت پره علاقه قیام کړو او خلک په سنت او توحید باندې پوه شو د شول قران رحم الله په مهنتونو چې هغه باندې بیا خارې لیکن ان شاء الله الرحمن نخنجر اٹھےګا نه تلوار اونکي یوازو مېرې زما یو ویدہ کیګیمنا خوب ده خوب حسد حسد کی اگمه خود هی جلا کرے و شمع کی اب وجه جسے روشن خدا کرے سو زی دغه انشاء الله دا چې دا بیا شروع شي او زمونږ دکانونه کولاوي کمنګ ار څخال کو نراټولو لیس علینا فی الامین سبیل انشاء الله نبه ویرا بیا دا عوام نور مالونا او انشاء الله الرحمن د ایشات علما نوجوانان اوا هر زایک ستاب سر باندې حضور لاړي بار دا له دې مساله مختصر او انتهاقی حقیقتو صاحب دې اجماعی مساله ده چې بیا نشته د تابعین دکه مساله کده او دا رنګي د دایخ دا دا خپل کتابونو دالی لیکل دي اختلاف چې پک کړه موعتزله وکړه نه دا موعتزله او هغه اورډلاوا چې سواله هي اورډلا موعتزله علماي دیوبند ذکر دا هغه قول ده او دایخ خپل کتابونو دالی کړي چې دا ضروري عقاید نه تاسو ولې ولدم راو او د دایګینه دا خپل خیال لګینه د ارشاد او توحید او سنت سره د کیسشتنه د علما اسم نه دی ویلی ان شاء الله خپل زایل راوشته سبب مختصره ذکر کو کو وخت بیا کایف تکفورونا سرنګین کار کوي تاسو بالله پتو هی د لاوان کنتم امواتا وای تاسو نشفاحیاکم نجو اندیک لا تاسو لا سمع يحييكم يا بجوند کی تاسو نارکه قیامت کې او بیا خاص د الله تعالی سبحانه واپس کل شي والذی خلقلکم ما فی الارض جميعا بېل نعمت الله ذکر کړي هو الذی خلقلکم ما فی الارض جميعا و انسان نعم اربا نعمت ارباو او مونږ د نعمت ذکر کړي انسان هر شی مې استاده پاره پیدا کو نو چې هر شی مې استاده پاره پیدا کو استاده پای دې د پاره نظام بندگیو ککنه او بوذ ربکم هو الذی دلت الان ذات خلق لكم چې پیدا کړی تاسو د پاره ما فی الارض ااسو چې پس مکه کې دې جامع ټول پټولا شیخ د پنځویر آی درس کې دا معنی کوي هغه وای جامع ای ای تقیدو من ہو او تایید کې د جاسی جاسیه هغه آیات پیش کوي دېر لسونو داغه دا, دا ولې کوي نو دا ځکه کوي چې د نظریه د اشتراکیت پیدا نشي لکه څنګه چې د مزدک او د نور نظریه وا مافل ارضیه جامع یا دا معنی چې ټول پټول سچیم دی نو دا ستاسو د لپاره پیدا کړی دي یعنی ستاسو د فائدې د لپاره او دیو اجنه مفسرین کرام ذکر کوي چې دنیا کې کمی دیمو او شه دیمه نو هغه هم ها اریک سنا سه حکمت شته او پدی باندې مستقلی کل ما کال درس کې تقریبا ډېر رزه ویلو مستقلی کل پدی باندې امام ازالی رحم الله الدره الفاخره کې کړي دی بیا هو الذی خلق لكم دا الله تعالی انځاتې چې پیدا کلي تاسو رفايده د پارا سره چې پس مکه کړي ثم استوى ال السماء بیا یې قصدو کو اسمان تا فسواہunna فسبرابر اکلاغی لرا سما سمواتن او اسمانونا او داللا دا تعالی پر یوشبند قدرت والا لام د انتفاض پار دے هر شی کی سنا صفای دشتے او گوری اول اللہ زما کا پیدا کڑلا بیای آسمان اللہ اول زما کا پیدا کڑلا خلاقلکوم ما فل ارض جميعا ثم استوى ال السماء اللہ اکبر بازی وای چنا زمکا چھکم دے دے زینہ اللہ رب العزت گو رئی دلتا اللہ هو اللذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا سم مستوی الاس سما سم مستوی الاس سما بیائی قصد اوک آسمان تا دیکی د علماء کرام اختلاف ده چی زمکا مخ که پیدا دا او که آسمان مخ که پیدا ده چی زمکا مخ که چی اول زمکا پیدا شوی ده بیا آسمان اول زمکا بیا آسمان در سی قول ده چی سوک و ای آسمان مخ پیدا شوی ده او استدلال ده دی نکی چی ول ارض و بعد ذالک دحا ها زمکا دی پس منگه و غروله نو هغه استدلال راج کول مطابق درست نه ده ځکه ترتیب دلته نه شو او یو دحیت د زما کېده یو خلقت د زما کېده خلقت به چې مخ کې پیدا شي دحیت غړول الله ماده د زما کې مخ کې پیدا کړي او د اسمان نه بعد پیدا کول نه غې ترتیب نه بعد غړول نه ده او د ارضه بعد ازالیک د هه هانه مراد دحیت د زما کېده او حامیم سجده کې اوم چې کوم نه در ترتیب ثابت تے نہم لسم یا علسم کے چول اللہ رب العزت زمہ کا پیدا کرے رہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ د الله تعالی په یو شی باندې قدرتواله دی و اذ قَالَ رَبُّكَ اِنَّ امَّنَ الله رب العزت تمهید دی درېم انعام دا چې ستانکې مې مسجود الملائکه ګرځوي انسانا پرشتو تمې چې سجدو سجداو یو دغه تعظیم ما چې کوم دی نو ادم علی صلاتو السلام لا عظمت مې ورکا تعظیم پرشتو باندې مې وکا نو زما انعام او او بو دو ربکم الریت تمهید وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ أَرْكَلَ چوي رفس تعال الملائکتی پرشتو دای نې جالون به شکازو پیدا کن کې ام فل ارض پزمککه کې خلیفتاً یو حاکم دا مناسان به تر یو حاکم پیدا کوم پزمککه کې یا <تصفح> دیمه معنا خلیفتاً یو قوم چې رستو به یو بل پسې راځي یا بل معنا دا چې یا خلیفہ پیدا کوم د پریانو نه پریان مخکيو او رښتوار پس خلیفہ راشي یعنی دا غین نارښت به یو مخلوق بل پیدا کوم د انسانانو یا خلیفتا قومن تابع علی احکامی داس یو کوم پیدا کوم چې زما احکام تابع داری بکئی زما احکام تابع داری بکئی یا یو خلیفہ پیدا کو ماننسو دا سی یو بندہ چې زما په احکام باندې به با مامور وي زما په احکام باندې مامور وي او دا معنی دیک مانوتہ چې کوم دی اشاره کړی دا علامه ابو منصور ماتوریدیم دې مانوتہ اشاره کړي دا اغه دا معنی ذکر کړي دا لنګي دا معنی دا علامه روحلمانی اغام کردی دارنگے کبیرم دامانی کردی خلیفت من الجن یا دارنگے ابن کسیرم دیتا اشارہ کردی دار دامانی اغی کردی دار اغی دار زکر کری چی او بل پسیراتن که یا یو حاکمو نو دامانا چی ارخ خلیفة مانا که خلیفة دار اللہ نائب نائب پیدا کن دامانا سیند دار زګ نهیب خو هغه چې ضرورت وی چا محتاج وی الله نهیب تاسو محتاج دی دا مان نه درسته نه ده په کار نه ده دا, دا ربای خلیفہ ځان لا پښتوک بیا نائب دا غینه شبهات پیدا کیږي دا مان نه درسته ده قالو اتجعلو فیا وی پرشتو اتجعلو فیا ای اگر زوی تو فیا پدی کی من اچال را یفسد فیها چه پسادت به کی پدی کی او تو ای بوین لرا ونا حنونو سبح به حمد کونو او مونګه نوصبهو به حمدکا پا, پاکی بیان او پستاینه است سارا وانقدس او لوی بیان او لکاستا د پاره نعظم او کا و نکبر او کا مفسرین معنا کوي نوقدس او نعظم او کا و نکبر او کا او ګور پرشتو او لوی دا پرشتو س او حسد نو دیره کې وازی مفسرین او چکم ده اغه صدا شغالط توجيهات کړی دي لیکن علامہ ابو منصوری ماتوری دی تاویلات اہل سننہ کے اغوائی ویدہ چکم بازی ذکر کی بل انما ذالک ایوز کرو عن بازی صلیف مما لولا مما مم لوم فی مخالفتی فی فروع الدین فضلا من ایبسط اللسان فی ملائکت اللہ سبحان و باللہ المعونت والعصمہ اغوائی چکم بازی خلق ویلی چکم بطور حسد پرشتو ویلیو ویدہ دا بازی صلیفو نا ذکر دی فائیں ف فروو د دین کې اختلاف باندې سملامت یانشته دي نو بیا چه جائے چې د الله د پرښتوب په اړه کې جبک لاوک له شودا څخه خبره وکړو بیا آیاتونه را نقل کړي چه يفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوق ويفعلون ما يؤمرون لا يحسون الله ما امرهم عليه الله نه فرمانی کین نو څنګه به حسد او د سونو وکړو آی د دې ګناو نفاق لري د تاسو په ځان خبرولو دا حالات د خلیفانو د حکمت دا غینم یا به تعجبو یا که به انکارون انکاروم شي به تور انکار نو دا غی مطلب دانہ چې ګینه حسد او د ادم سره یا د خلیفه سره نا نا دا صرف د دې دا پاره لګه مثال طور دا شیخ د وی ساز ذکر کړي د سړی دوا خزه وی دوا خزه د یو خزاوی د بندا او هغه وای خزه تا چې را زبل خزا کوما او خزا و تا انکارو کی چه نباکه خزا و تا انکارو کی چه نباکه دا والے چې زکا چه داغی انتہائی منوی دخپل خاون سرا هغه دا نبرداش کئی چه دل ترے بل سوکم راشی دا کمال و حبو یا دا چې یو غلام دی دا آقا او آقا و تایز بالغلام راولم اگا و توائی وتوالب الغلام را واله کستا خدمت پکاري نزار وخت حاضر يم چې سو نو زه حاضر ما د سشي نه انکار کوله دي نو پرشتو ته یا الله کتو عبادت وای لوی بړای نو نحنو نسبح بهمدک او نقدس الک خدا الله حکمت او اغه الله فرمایل قال اني او فرمایل ان رب لذت اني اعلمو بهشکه زه پم پا باندې لا تعلم چې تاسو باندې باندې نه پويږي وعلم آدم الاسماء ا تعالی فطری بیان د ادم علی السلام اوس آدم پیدا شو او تفصیل د مال تعلمون شروع شو, شو او خود الله آدم علی السلام ته الاسماء اثر د نمونه کله ټول په ټول د ضرورت مطابق ټول دا نه چی بس ټول نمونه دنیا کې وباځه مفسرین دلته خطا شوی وی دی وای ټول نمونه ورته او خودل ټول نمونه ورته او خودل د دنیا ارس د عجیبال فاس لیکل دي اس ویل ته ضرورت نشته نه نه کله ها ضرورت مطابق دا کله عرفي دي او قران كريم کې داسې ډير مستعمل دي بیا ثم رزهم بیا یې پښکلارې لار ال ملائکته په فرشتو باندې فقال او الله ام بيوني خبر را کایما تابع اسماء اولاي په نومونو د دې سوزونه باندې ک چې ایا تاسو رښتینی قالو او فرشتو سبحانك لایل ملانا پاک دا تعالی را اسالم نشته زمونږ تا مگر دوم را بشک طیب او حکمت والا ذات قال یا آدم اوی اللہ و آدم خبر ورکا دی لرا پنو منود دے بانده فلما انباء هم بی اسمائیم ار کلا چی خبر ورکا دی لرا پنو منود دے قال آلم اقل لکم اوفرمائل اللہ آیا نووی لما تاستا چی بشک زو عالمو پویما په غیر داسمان نو دسمه کې باندې وا علمو پم پاس باندې تو بدون چې زائد وي تاسو وما تکتونا تا او پاس باندې چې پټه وي تاسو تاسو په کوی او خارکوي پټول باندې زپوېما اوس ګور ادم علی صلاتو سلام ته الله را بولیزت اغه خو دل فرشتو ته نو خودلی دلې نو د فرشتو خیر بیا سب د ادم سپه ذلت شبو فرشتو با باندې نو دا اشكال رازی زین خو جواب یاد کا دا ضروریاتو د آدم علیہ السلام د جسد او د زندگی متعلق دا اغی اثر الله را بلیزت مثلا او به تندہ ماتای دوڑای چې کم دن لوگا ختمی دا اثرات آدم علیہ السلام تا اللہ او خودل پرشتو ته زکاو نو خودل چې پرشتے آغا دا د پرشتو ته دا اغی اشیاو ضرورت نو نو پرشتو تے او نو خودل او ادم ته زکاو خودل چې آدم ته ضرورت وو بیا پزیلت شو نو ګورا پزیلت زکره فرشتې د دش خوایشاتو د شهوات او نپاکی منزاه دي او غید الله بندگی کوي او انسان چې کم دی خوایشات اوشته نفس اوشته شیطان اوشته دا غي سره سارا چې کم دی دا الله بندگی کوي او اغا نفس دباوي شیطان چې کمندر اوستو کوي او د الله بندگی او غلامي نو فضیلت پنی داغه چې د دا دې سره شي نو فضیلت ته قال یا ادم او وی الله رب لی ذات ادم علی سلام تا خبر اور دی تا پهونو مونږ د دې باندې هر کلاچ خبرې ورک او اغی ته اغی ته پهونو مونږ د الله وی چا نو علم تاسو ته چې زه په هم په غیب د اسمنو غیب د او په اس باندې چې تاسو ظاهر وي او اغا چې تاسو پټوي الله زج کم دې نو خبر هم په دی باندې الله اکبر انی جایلن فل ارض خلیفہ زه خلیفہ گر زوم پس مکه دې ځای باندې امام ابن کثیر په امام قرطبی باندې حوالہ ور کړل دا چېغه په خلافت باندې ډېر بهترین باس کړی دی امام ابن کثیر وای او یو کی ګته علامه قرطبی باس کړی دي ځکه لیکن هغه یو خبره ذکر کړی دا هغه ذکر کوو خلیفہ ځماکه کې به خلیفہ بی. الله اکبر خو خلیفتج کم نه نوابه څنګه نو هغه به یو شرط ولا داده چې هغه به خزنیخه او پدې باندې د امت اجماع د اجماع ښه یاره لا کم نن سبا چې ځان تا له اهل الحلواء والخانق چې ځان تا اهل سنت والجماعت وای اله اخریه ال سنت والجما دا سبا دان نفس پرش فایش پرست چې ځان تا وای منګه اهل سنت یو اغیی خپل خز ایساملو تا بوت لے کې چې چکم لے پا اغیی بانده سسا اکڑو او مولیان اغیی نگین دے اغیی لنو بوت لے اغیی پای ایساملو کے کینو لے علامہ ابن قرطبی ذکر کئی حادثای بانده وئی و اجمعو علا ان المرأتا لا یجوزو ان تکون اماما اجمعو علا ان المرأتا لا یجوزو ان تکون اماما د علماء کرامو فب دی باند اجما ده چې خو زعبا امام نه جوړيږي ښا مشره نه جوړيږي او هغه با چې کم دنې سملو تنه شي غوتلې په دی باند اجما ده دا دارانګه نبره ذکر کئ اجما را نقل کړي دا وا ايضا قد اجمع الامه على عدم نصبها حتى في الامامه الصغرى امامته صغرا امام خزل مشری نشور کوله ماناسو چې امامته دې مخکې امامته صغرا که پدې د امت امامت او امامت او او دا دا دا دا اجماع ده ا امامته صغرا خو سکه امامته کبرا هغه کې د بنظیر سره اتحادونه کړیو او اوس خپل بوتله د متحده په دور کې او غیره پاسي وهي دا د اجما خلاف دي د اهل سنت نه دي ته دغه اهل سنت شي تا هم د اجماع خلاف وکول الحمدلله زمنګاریو نظریا دا ان شاء الله دو او دو سنت د مین مقصودی مقامات او الحمدلله هغه موافقه او ول ولله الحمد دا د الله احسان دی پدی باند اجما ده دا رنگ نور غن علما کرام پدی باند چې باس کړي چې فضا امارات نشي غسته نو هغه هغه وای چې فضا اغيله به امارات او مشري نشو ور کولې کریم الرجال قوامون على النساء ما انبا ان شاء الله بیاس قدره باسو کما امام نصابیان فی د ومه صدی عالم نه عا ذکر مدارک ک او اغا 25 شرایط ذکر کئ چھما باغا سڑے جوړیگی د سڑی تاب سڑے جوړیگی او داغی د پارہ وجوز ذکر کئ شو دارنگے امام قرطبی مالکی رحم الله دیش پگم سدئی گوا فات چھوے دے آج کم نے آج ذکر چدا نه او دا کوله ته ما دا ذکر کو داننګے ما خازن رحم الله شافی المسلک ادو ومه صدې عالم دي اغه ذکر کئ چدا سړی افضل دي او دای به جوړیږي داننګے علامه ابن کثیر رحم الله اغهام ذکر کئ شرایط ذکر کئ نو ایدابه چ سړی به خزه بنی خلیفہ داننګے قاضی شوکانی غیر مقلد دوله سم صدې عالم دي اغهام ذکر کئ فتح القدیر تفسیر فتح القدیر دا ہو دارنگی سید آلوسی رحمه اللہ روح المانی کے ذکر کئی او دیم دا دو دول سمی صدی عالم دا غام دا ذکر کئی دارنگی ابو سعود حنفی دیم ذکر کئی چھوزا با امارت اغیل نشور کولے دارنگی ملا جیون امام رازی قاضی بیزاوی جلال الدین دارنگی علامہ ابن جزری دا ٹول ذکر کئی پا دے باننی چھوزا دیلا با امارت نشور کولے او دا اجماعي مساله دا په دې کې د اېچا اختلاف نشته ده او د امارات د پاره چې شرایط ذکر کړي نو پاره کې یو شرط دا ذکر کړي چې اوبه سړي علما اتفاقي طور سره لکه قاری رحمت الله دا مولا لي قاری رحمت الله تعالی عليه شرط د فقہ اکبر کې ذکر کړي نو د یار له ذکر کړي پاره کې اول دا مسلمان بوي آزاد بوي سړي بوي دا ولا ذکر کوي 22 دا نه چ خذبوږي اره اجماع اجماع اجماع تاسو د سوې دماغو خلاف وک یو اجماع خو نه چې خلاف کړل شيراط مستقيم دا یې بارکه د امت اجما ده نو مستقیم مستقيم بارکه چې تمسک بالکتاب او قران تا خودل. او سنت تاغه پرهودل او د سوال سمه سدایي چ کم نه کو تاوب او تاوب سره روان شوی او تا د اجماع خلاف وک ته الی سنت شوی دارنګ په چه خضا با چه کم دیں نو آغا نه نجوڑیگی او پا دے بانده هم اجما ترکد اجماد د دی پا سو با جوڑیگی راشا و گورا دنگا ترکد امامتا آغا سو یو خدا چه احل سنت و الجماعت وائی چه پلا یو امام تنسیسو کی چه زماب پسی بدا جوڑیگی لکا ابو بکر بارا که چه احل سنت واضح زکر کئی تنسیسو کی یادا آغا تا اشارو کی چه خلیفہ دخلضانہ بعد یو سڑے مقرر کی یا شورا فریدی او بیا ابن کثیر ذکر کئ یا دچہ ال حل او انقد اگر جمع شیدا پلاز بیاتو کی او ایدا طریق کیدی پدے باند امام الحرمین اجماع و ایران نقل کړي دا چې پدې طریقوبانې و جوړیږي نو یاو طریقہ ناروا د جمهوریت په طریقوبانې د کوفر په طریقوبانې دا کلا تنسیز چا کلو دا جمهوریت پکې ځای نه راغی دا رنگ استخلاف خلیفہ نه کړي دارنګ ایمان نه دکړي شورا د اله له او د عقد نه دا نه استا دارنګ جماعت د دا شورا نه دا نه استا یا له له عقد بیعت نه نه کړي ته جمهوریت طریقه دراو استاداغه خلاف دوکه پدېبا نجماله پدې طریقو باندې به خليفه جوړيږي داغه خلاف دوکه علامه ابن کثیر وی وحکا على ذلک امام الحرمین الاجماع امام الحرمین پدېبا نجماله نقل کړي دا چې دا طریقې دي داغه خلاف داوکه تعالی سنت شوي پدے باندې دی. چې سجدا ده عبادت ضرورست ته ذکر کوم دا چرم روان نه او مولا داګ البصائر کې لیکل دي چې سجدا غیر الله ته روا ده داګ جواز ورکړل دي تاسو خلافو دا خلاف کو دارنګ د ایصال سواب د پاره ختم کول بالاتفاق چې کوم د نه حرام نه پغی باندې پیسې غستل پغی اجماله بیا هم تعالی سنت شي تا د اهل سنت کړي سدي دی. یو د سنت کار دیونه خو بس اهل سنت د علماء سنت د احر څخه خلاف د وکړه خلیفہ باندې دا باس علماء کرام کوي او د خزر امارت باندې به ان شاء الله باس بیا د سوره نساء کې حکمه و اذ قلنا للملائکه دا اوس اتم چې ختم شو تمهید نه بعد تر دې پوري